Egy ideig ez lesz valószínűleg a második, vagy leggyakrabban használ zene. Jó reggelt kívánok! Ma 2014 április 10-e van, és csütörtök a pontos idő, 6 percen múlott reggel 7 óra. Ez a Kejfej Jancsi minden bizonyal a 99.5-ös frekvenciám. Ahogy itt mondják, fél hiány száz. Benne a Kejfej Jancsi minden, amit azaz napról tudni kell, vagy érdemes. A hallgatók és Fiala János műsora. Utóbbi én volnék, mármint nem a műsora, hanem fial János. A műsor tizenkét éven a nem való, és termék megjelenítésekkel találhatóak benne. Elég elnemítélhető módon én permanensen a kamaszkoromat élem. Éh, illetőleg múltkor azt mondtam a Honpolának, hogy most már értettem abban a fázisban, hogy egyszerre vagyok kamasz, és egyszerre van a midlife crisisom, úgyhogy ez egy egészen fantasztikus elegye az életérzéseknek. Ráadásul itt van az okockázati tényező, hogy Magyarországon élek, amely egy elég jelentős országokockázati tényező. Erről Léderer Károly tudna hosszabban beszélni, de ki tudja már, hol van Léderer Károly. Ez a remélhetőleg identikus zabarig nem eljutó összképi moslék, ez ugye elég jelentős kétségeket ébreszt az emberben, különös tekintettel, hogyha a hallgató, hallgatóval ébredhet egy kételj, moslék, igen. Vajon érdemes hallgatni valakit, akinek egyszerre van midlife crisis-sal, és egyszerre kamasz, mit lehet elvárni egy ilyen embertől? Ez az, amit én nem tudok megítélni egy tízes skálán sem sem, mert ha bár nagy valószínűséggel a kellőnél lényegesen nagyobb mértékben kötöm le saját magamat, ezzel együtt azon a fázison már túl vagyok, hogy e, abban a pillanatban, amikor valamit produkálok, azt meg is ítéljem. Legalábbis arra a pár percre, amikor itt ülök, ezt önökre bízom, még akkor is, hogyha jobban szeretem, ha elismerően nyilatkoznak, mint a kritizálnak, de mind a kettő tudomású veszem feleértve, hogy minden megmozdulásunkat az időigazolja, vagy sem megfelelő rész aláhúzandó. És hogyha az időigazolja, az vagy egy perc múlva lesz, vagy öt perc múlva, vagy tíz perc múlva, vagy hét múlva, vagy egy év múlva, vagy egy életöltő után, vagy lehet, hogy mi meg éljük, csak a gyerekeink, és akkor aztán jól megszívtuk a hátulütőért. Kellett nekem a barátok köztött, mint közéletet, vagy a közéletet, mint barátok köztött megtalálni. Lecseg, ropog a kormánykerék, ahogy forgatom el a hajom orrát, ha nem tudom mitől. The show must go on. ezt most csak azért még egyszer nem rakom be. most mondjam azt, hogy diákok kedves hallgatóim, nem vagyok Sándor hogy mindenki nyissa ki a fizetést, és akkor kezdjünk jegyzetelni jegyzeteljünk egy mondjuk három év múlva kezdődő rádiós vagy tévés, ki tudja mit hoz a sors messzire jött ember kedvéért mi történt a 2014-es választások után amit majd 2017-2018 legelején megítélhetünk az ügyben, hogy végül is hova adjuk szavazatunkat, és ugye ennek itt az a jelentősége, hogy ez a műsor arra hívja felszíves figyelmüket, hogy minden nap szavazhatnak, hiszen minden nap történik valami, ami egyébként önöket passzíval vagy aktívan arra bírja, hogy véleményt formáljanak. Szóval akkor most nyissuk ki a könyvünket? Nyissunk ki a füzetünket? A könyvben fettejjünk, a füzetben pedig írjunk be eseményeket? És mit kezdünk a tengerésszel? Akkor ugye azt mondta, hogy ha nincs nekünk igazgatónk, nincs nekünk lobogónk, ami alá besorolhatnánk magunkat, akkor egyébként hiába tiltakozunk a napi események ellen, semmire sem megyünk. Vajon nekünk nebulóknak kell-e bártá igazgatóvá szerveződünk ahhoz, hogy pótoljuk azt, amit az élet nem adott meg? Nézem a történéseket, ami itt ebben a barátok közben zajlik, és valószínű, tehát, hogy mondjam, egészen egymásnak ellentmondó érzéseim vannak. Egyrészt van bennem egy mérhetetlen türelmetlenség, ami egyébként is meg van bennem, de a fáradtsághoznak tovább fokozza, tehát, hogy, hogy, hogy a jó az kapjon glóriát a feje felé, a rossz meg tűnjön el, vagy legalábbis szégyenüljön meg, de hát ez nem így működik. Szóval, Figyeljenek! Belenéztem ebbe a Kálmán Olga Siffer András beszélgetésbe, hát nézzék, a tévedés minimális kockázatával az ország házmesternője beszélgetett valakivel, és most életükben először szembesültek azzal, hogy ő országunk média házmesternője, és akkor most azt írják, hogy mi van akkor, hogyha hazánk egyik legnagyobbika így viselkedik. Nem volt korábban se hazánk legnagyobbika. Nézzenek szembe azzal, amivel egyébként nekem is szembe kellett néznem, tehát ez rám is vonatkozik, hogy mindazoknak, akiknek naponta van lehetőségük megnyilvánulni, természetesen magának, a médiának, illetve annak foghatóságának, nagyság az egyáltalán nem közömbös, minél nagyobb annál nagyobb jelentősége van, az bizony beívódik az emberekben, hogy a Szilágyi annak idején mondta, ugye, hogy hát ha valaki letolja a gatyáját, akkor azt nem tudom mennyi idei megszólják, aztán egyszer eljön a nap, amikor nem tolja le, és akkor elkezdik hiányolni az emberek. Kálmán Olga ilyen. Ilyen volt Vejszer Alinda is, aki szerintem lényegesen nagyobb tehetség volt, mint amit ki tudott magából bontani, de nagyon népszerű volt. És ezzel a népszerűséggel nem nagyon lehetett vitatkozni, lehetett vitatkozni, lehetett érdekében tenni, de sokan nem értették irítséget, vagy más láttak benne. Nem mondom, hogy közömbös minden esetben el tudtam mondani annak, aki kíváncsi volt, hogy mit miért mondtam. De nevetséges a Kálmán Olga versus Schiffer történet. Annál még nevetségesebb, hogy a politikai semmirekelők táborába tartozó elnézést a fogalmazásért, a tévedés minimális kockázatába tartozó Fodor Gábor kioktatja Siffer Andrást arról, hogy egyébként hogyan kellett volna viselkedni. Az a Fodor Gábor, aki egy nem létező párt, nem létező elnöke, idézőjelek kirakandók, és most abban sütkérezik, hogy eldönti, hogy hova ül, mert ahova ül, ott valaki frakciót tud alakítani. Bajnai Gordon, vagy Gyurcsány Ferenc. Ki ez a Fodor Gábor, aki egyébként nem létezett volna, mint tudjuk, Origo, anélkül a Gyurcsány Ferenc nélkül. Nem vagyok a hír TV, mert akkor kívülről mondanám, hogy én javasoltam, Attila elfogadta, aztán bevettük. Fodor Gábor nevét kisbetűvel se írták már a politika történelm könyvében. Az ember megnézte Fodor Gábor, nem találta sehol. Erre bejuttatja a Gyurcsány amihez kellett a mesterházi Attila is. És akkor ő itt elkezd gondolkodni, és akkor azt mondja, hogy ő független lesz a bajnai, azt mondja, hogy köszönni szépen, nem kér belőle a bajnai egyébként, másból se kérde, de oda majd térjünk később. Ki ez a Fodor Gábor? És ezt a Fodor Gábort, ezt törölve őt különböző helyekre meghívják, beszélgetnek vele, miközben nem elég, hogy egy nem létező egy Idézőjelesen nem létező párt, idézőjelesen nem létező elnöke emberileg, permanensen úgy szégyenül meg a választások óta. Hétfő, ked, szerda. Nem tudom a csütörtökön mit fog csinálni, három nap alatt beleértve a választás éjszakáját, de hát az már hétfő volt. Hajnala. Hogy az ember azt gondolja, hogy van ott egy virtuális sűjesztő, abban eltűnik, és aztán egyébként oszt jó napot, vagy jó reggelt, vagy jó estét. Fodor Gáborra beszélgetni? Miről? Tudjuk jól, mindig az sértődik meg, aki szívességet kér. De azért ez nem musz. Vannak nagyvonalú emberek, vannak elegáns emberek, vannak geszlusokkal rendelkező emberek. Fodor Gábor lehet, hogy közéjük tartozott valamikor, sőt, Ő volt a politika szőkehercege. Szőkesége megmaradt, a kicsit hajlott lett. Herceg? Hát, herceg. Cészével. Ez már nem az. És akkor azt mondja, hogy ő független. Független kitől? A gyurcsánytól, aki javasolta, a mesterházitól, akinek beírta. Akik nélkül ő politikailag egy nem létező ember lenne, nem hulla, nem is élt már. Ahhoz élni kell, hogy valaki meghalljon. Ő egy bábú. Senkinek se a bábúja. Ember nem értette, amikor Gyurcsány Ferenc javasolta. Én akkor is elmondtam. És Semmi visszaigazolást nem látok abban. Nekem nincs örömöm abban, ha én valamit megjósolok, és az bekövetkezik különös tekintetten, ha az valami rosszra vonatkozik. Ha jóra vonatkozik, hát boldog vagyok. Azt mondom, sütni fog a nap. Itt a tavasz, legyetek boldogok. Süt a nap, tavasz van, boldogok vagytok. Hát nézzétek, mit akartok. Ennél többet nem lehet nani, Nem igaz? Mindenki mehet. Mecsetbe, zsinaretbe, zsinaredbe, minaretbe. a akar, templomba, zsinagógába hálát adni. Megmondta a fia. Az a Fodor Gábor, aki ezt a liberális pártot képviselni, akikhez én valamikor tartoztam. foly folyj. Foly, foly, foly. Ott lesz durdefekten az árok szélén. Tuti segítek nekik. Oszt, oszt, oszt, megyek tovább, kezet mosok, mint ahogy ott se lettem volna. Itt van ez a szabadságtér. Azon már osztozik állítólag két liberális csoport, közben meg a Zoltai gusztávot átvilágították, és hál' Istennek rákot nem találtak, de találtak valami elsibolt pénzt, amire a Heisler azt mondja, hogy nincs. A Zoltai meg hallgat, Közben majd ott van ez a szabadságtér. Tudják, mint az a zsidó világkongresszus, amire a feldmeier szerzett pénzt, aztán elment a zsidó világkongresszus, és akkor kiderült, hogy a Feldmayernek nem tudom, nincs sapka a fején. És jön az élet Newszi Káim, Gordon Gáborral, akinek még nincs diplomája, aki mellette kiált a helyszlet, meg kiált mindenki. Engem hallgattak, felívtak telefonon, hogy Jánoskám Kám elmondjuk, hogy mit gondolunk róla. De ezt adásban nem tesszük. Beállt a Gordon Gábor mögé. Hasa nagyvállal, nem olyan széles, ez személyeskedés volt, visszavonom. És azt mondták, Gáborkám, jól cselekedtél, megmaradhatsz. Hányszor volt szó az elmúlt időben, a hírtévében arról, hogy ennek az mszp snek annak az MSZP-s politikusnak nincsen érettségi bizonyítványa, nincs nyelvvizsgája, nincs diplomája, nincs az anyám kínja. Ezen Gordon Gábor esetén túltettük magunkat, írt egy meglehetősen érdekes cikket, mármint a tekintetben, hogy nem nagyon volt kibontva, de azért információk voltak benne, Cene Gábor a Népszabadságban. Azt annak idején ízekre szedtem, felhívott mindenki az életmenete alapítványából, megmondott, hogy köszöni szépen adásban. Nem szeretned egyébként igazam van, és nagyon drukkolnak, hogy igazam legyen, tudnám, hogy mit jelent az, hogy igazam legyen. És most jön az életmenete. És ott lehet, hogy majd föl fog vonulni Rogán Antal, akinek a történetén most akkor április 6-a után túltesszük magunkat, mint az Óbersovski. Hogy az Index lehozza, hogy mennyit keresett, és abból nem tedik az, amilyen van. Hogy az egész megy a lefolyóba, de egy ilyen rántással, ahol egyébként még Szahar is van, azzal együtt. Megy vele a Rogán, megy vele a Fodor, megyünk vele mi is, by the way, az ország, Folytatjuk. Ott van Bajnai Gordon, aki most rájött valamire. Szeretném, ha tudnánk, hogy ezekkel az emberekkel, nem mindegyikkel kapcsolatban vagyok. Tehát itt most olyan dolgokat fogalmazok, ami után nyugodtan mondhatják azt, hogy János ha te ilyeneket mondasz a badásban én veled nem akarok beszélgetni. De azért jobb pillanataimban személyesen is ugyanazt mondom, amit itt. Az a baj, hogy amikor Létrejönnek az interjú szituációk, egyrészt ezek az emberek, ők nem vállalják azt az őszintességet, ami egyébként jellemző rájuk. Másfelől kialakul egy ilyen, egy ilyen nagyon furcsa szituáció, és akkor abban hidegebb, melegebb dolgok, de igazán hideg és hideg, igazán meleg dolgok nem hangzanak el. A Bajnai Gordon, aki ketté törte a saját karrierjét egy párszor, volt miniszter, miniszterelnök, elment külföldre, lett alapítványi elnök, visszatért, miniszterelnök jelölt volt, lemondott róla, belemente szövetségbe, elnyerte vele, hát a királynő kezét, nem is, de a PN felét, nézdőpont, hogy megosztott el, vagy sem, valaki ezt mondja, valaki azt, és, és bejutott a parlamentbe, és rájött arra, hogy az neki nem való. Én már korábban ezt mondtam, egy fontos embernek, aki ott van mellette, ne találgassanak, nem fogom megmondani. Most, amikor ez bekövetkezett, azt mondta ez a fontos ember, hogy Jánoskám nem miattat csinálta. Hát mondtam, hogy én ezt értem, hogy nem miattat csinálta, csak én ezt több mint fél éve mondtam. Nagyjából akkor, amikor az az identitás zavar állt be, amikor összeálltak. Hát ez egy akkora identitás zavar volt, mint a klubrádiói. Ne felejtsék el, hogy a klubrádió 70 plusz, és nem csak életkor tekintve, hanem mentalitását tekintve hallgatósága, hogy követelte ezt ki. Hát meg is lett az eredménye. Emberek egyenként lehet, hogy többet szereztek volna, jó, ehhez a választási matematikához nem értek, akkor viszont azt kellett volna mondani, hogy most erre az öt percre összeállunk, ha fontosak vagyunk, szavazatok ránk, de közben megtartották volna az identitásokat. Én időnként azért vagyok annyira zűrzavaros, mert megpróbálom megtartani az identitásomat, és azt egyszer csak feldugom a fejem. Ez a három párt, a liberális párt, az nem tudom, hogy nagyon van-e. A demokratikus koalíció, a bajnai, meg a mesterházi, ezek menet közben vesztették el a mögöttük lévő párttal együtt az identitásokat. Mindezt annak a megfelelési kényszernek a hatása alatt, hogy nyerni akarnak a választáson, ami egy nagyon mértányolható szempont. Csak így nem lehet. Ehhez nagyobb mértékben kellett volna utálni azt, ami van, és a nép azt mondta, hogy ennyire nem utálja. Ez nem a tengerészt igazolja vissza. Ez azt igazolja vissza, ami történt. Én egy ideig mondtam a magamét, és ugye ebben benne van a teljes identitászavarom, hogy fenn az árbóckosárban állandóan üzengetek a gépháznak, de üzenek a szomszéd hajónak is. Szívesen folytatnám azt a beszélgetés sorozatot a... Parlamentbe jutott MSZP-s képviselőkkel, amiket, amit megkezdtem valamikor januárban. Szívesen, most lehetne elkezdeni, és aztán lehetne folytatni egészen addig, amíg szerintem sokáig. De a bajnai gordo mire jött rá? És odaadja a Szigetvári Viktornak a helyét, akkor mi van? Vagy a karácsony gergeinek Nem értem, nem értem, nem értem, nem értem. Vannak műsorok, ahol rákérdeznek, nem válaszol, hagyják. És közben ott van ez a szabadságtér Zoltai Gusztávval, a helyszlerrel, a Steinerrel, a civilekkel. Felépítik, elbontják, felépítik, elbontják, kőműves kelemem. Rétvári Bence azt mondja, hogy Orbán Viktor meg azt üzeni, a jövő héten lesz már elemcsere, addigra megalkotja a Chaloucki a szignált. És közben készülnek a riportok is, ezek a találomra készült riportok, amelyekben egyébként sem köszön vissza mindaz, amiről itt egyébként a műsorban beszélgettünk. Azt mondják, fantasztikus volt az összeállítás, amit csináltam a Szabadság térről, de hogy tudtam ezzel a patkányjal, ezzel a papcsákkal így beszélgetni. Hogy nekem is megvan a magam klubrádiós közönsége. Hogy itt ebben azért, én, én nem békét akarok, félrettés, én normális hétköznapokat akarok. Tegnap a hogy bárki kinyírhatta volna, ha akarja, kérdezzen tőle olyat, ha olyan adat áll a rendelkezésre, de mint a Mesterházi Atilánál, akinek nem volt Simon Gábor, csak adóügyeket kérdeztek. Tegnap papság Ferenctől csak zugló, hétköznapi életéről kérdeztek. És ez így volt rendjén. És aztán jönnek ezek a névtelen, senkiházjak. És csak azért mondom, mert nincs jelentőségük, de természetesen a hangulatomat befolyásolja. 5 perc múlva lesz fél nyolc. Ennek a gondolat nem volt eleje, csak közepe is végese volt. Ha akarnak hozzászólni, tehetik. Én fél kilenckor hívok fel egy orvost, aki meg fogja mondani, hogy ma fogad-e, vagy sem, akkor lehet, hogy elmegyek, lehet, hogy itt maradok. Rövidesen a Filippovval beszélgettek, és nyolc és fél 9 között pedig az öröké vagyok. Elérhetőségem 3.53, 94, 51... Akarnak velem beszélgetni? Akarnak reflektálni mindarra, ahogy elhangzott. 353 94. 51. Nem bíztatom önöket, telefonálnak, telefonálnak, nem telefonálnak, nem telefonálnak. I guess we know the score. On and on. Does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. menten hallgatok becsületét. Igen. Te az új törvények szerint én úgy hallottam, hogy csak akkor lehet utraktív talakítani öt emberrel, ugye ha adonos párban vala valaki. Nem most ezek szerint a fodornak vagy oda kell csapódni az együtthoz. nem csapódik seova Péter, az... hozzátegyünk, ne elvegyünk belőle. Tegnap arra kértem Horváth Pétert, hogy érdeklődjön utána ennek a kordonbontásnak, majd építésnek, vagy lebontásnak megint ott a madástérem is. Én arra kérem önöket, lehet, hogy leszíték riporter kerestetik, minden esetre mindazok, akik adott esetben hajlandóak lennének együttműködni velem. Napközben lehetnek vezérigazgatók és miniszterelnökök. Azokkal szívesen együttműködöm, ha felajánlják munkerejüket, vagy segítségüket, vagy akár műsorban is megszólalhatnak. Nem asszisztensre, nem kifutó fiúra van szükségem. Sajnos már későn telefonálok. A Kejfej Jancsi reggeli adását halljátok. Filipovot hívom, de nem csönk, illetve kicsönk, és aztán mindjárt üzenetről lesz. Most megkezdést a más. Másod beszélt. Most kicsönk. Jó reggelt lehet ugye ez egy nagy dolog hogy te ennyiszer vállalsz egymás után megszólalást, azt is tudom, hogy miért, mert ugye az egyik legnagyobb problémám nekem mindig az volt hogy uh, iszonyatosan türelmetlen voltam mindig ha másért nem, mert kíváncsi voltam hogy igazam van-e és ugye olyan ütemben nem zajlanak az események mint amilyen mértékben az ember egyébként vélemény nyilvánít róla vagy legalábbis nálunk Magyarországon ennek vannak hagyományai. A szocializmusban nem egészen így volt. És nézem azokat az elemzéseket, amelyek a választási koalícióval kapcsolatosak, és azon gondolkodom, hogy ezek mennyire őszinték, miközben azt, ami történt, számszerűsítve nem lehetett prognosztizálni, de a létrejött egy pinulatában tudta mindenki, akinek módjában állt azt gondolni és leírni vagy elmondani egyszerre, mint ami történt. És azon gondolkodom, hogy aki például Fodor Gábort vendégül látja, az tisztában van-e azzal, amit én mondhatok, te nem, vagy talán te is mondhatsz, nem tudom, de minden nap elmondani például teljesen felesleges. Hogy az én szememben ő a tévedés kockázatával elnézést, egy politikai semmire kerül. Akit valamiért Gyurcsány Ferenc felemelt, valamiért a mesterházi Attila belement, sosem fogják megmondani, hogy miért tették. Egy nem létező párt, nem létező elnökét megtették egy olyan helyre, ahol biztos bejutó volt, és most eljátsza mindazok bizalmát, akik egyébként korábban azt gondolták volna, hogy ő valaki... És az ő valamiensége az azonos az ő pártjának valamienségével. Ezt pedig elég egyszer elmondani. Erről nincs mit megbizonyosodni, ezt bebizonyította. Most, hogy beülhetne valamelyik frakcióba, erre lehetőséget ad a törvény, vagy sem, most éppen úgy tűnik, hogy nem, de játszik azzal, ami neki nem is áll rendelkezésére, miközben mindenkinek hálás lehet, aki csak a környezetében van. Ha nincs a Gyurcsány Mesterházi Tandem, ő nincs, és akkor meghívják őt különböző műsorokba, és beszélgetnek vele, én meg dühöngök. Ahelyett, hogy elzárnám. Ez a bajom egyébek között, hogy nem tudom elfordítani a fejem, mert azt mondom, hogy hát miért beszélgetnek egy nem létező emberrel? Miért fűznek hozzá reményeket? Miért fektetnek bele energiát? Hogy bizonyos szempontból mindaz a világ, amiben mi vagyunk, és itt most leviszem a hangsúlyt, és ez a mondandómnak a lényege hazug. Miközben mi magunk nem vagyunk annyira hazugok, mint ahogy hazugan beszélünk és hazugan viselkedünk. Pont. Uh, Félreteszem fel a kérdést, hogy mi a kérdés? Nincs kérdés, beszélgetünk. Rendben, rendben. E, nyilvánvaló, hogy nagyon sok mindennel én egyet érteni, amit mondasz. Nem kell egyetérteni, beszélgetünk, hát amikor beszélgetnek az emberek, ott se Nem, e, én most azon gondolkodom, mennyire lehetek őszintén a Fodor Gábor esetében, mivel lényegében tényleg egy szinte magánszemélyről beszélünk, azt lesz, amit vagy képviselő, azt hiszem, hogy ki lehet ezt jelenteni. Hát azért politikai teljesítményének szerintem szimbóluma az, hogy tíz éve utakság után még nem tudja, hogy mi a különbség az Európai Parlament és az Európa Parlament között, amint ez kiderült ezekből a beszélgetésekből. De nem tudok erre mit mondani, tehát ő egy érdekes jelenség a magyar pont. Jó, Gábor, hol van annak a politikának a felelőssége, aki berakta a turmixba őt, és nem magyarázta meg, hogy a sok narancs mellé miért egy fügét? Tehát, hogy soha se fogjuk megtudni, nem Kaja Ibrahimot és a nem tudom kicsodát, hogy a Gyurcsány miért javasolt, és a mesterházében miért ment bele, miközben mind a kettejüknek olyan fontos emberei voltak, akik valószínűleg a falat kaparták kínyúkban, és üvöltöttek, hogy mit keres itt a Fodor, amikor itt vagyok én. Mégis megtették, és soha a büdös életben nem válaszoltak arra a kérdésre, ami erre vonatkozott. Hát illetve válaszoltam, csak olyan választottak, amiben azért nehéz, nehéz hinni. Erre mondtam, hogy hazudnak. De nem úgy hazudnak, mint aki valamit letagad, hanem hogy nem mondják az igazat. De hogy miért nem mondják az igazat, azt nem tudom. És akkor elkezdődik a nyüstölésük, aminek nincs értelme. Mert ha valaki nem érez magában hajlandóságot arra, hogy őszinte legyen, az felesleges körbe kergetné a stúdióban. Mi szerintem az, az egy fontos mondatod volt, hogy azért ezt nem fogjuk megtudni soha, hogy pontosan miért vették be, és hogy, hogy kényszerezettel ellent mondjat neked, hogy legyen valami tezsgéssel beszélgetésnek, azt például nem tudjuk, hogy amikor ők minden egyes fél százalékot összekaparni. arra számítva, hogy ez esetleg elég lehet a kormányváltáshoz, nem tudjuk azt, hogy milyen belső számérések voltak, amik azt mutatták, hogy Fodor Gábornak esetleg kétszázalék mondjuk összejött, és hogy ne, ne, ne a vagy háromszázalékon múljon, ez a jó indulatú feltételezés. A rossz indulatú feltételezéseből meg nyilván több van, de... De bennem Gábor egy sincs. Azon gondolkodom, hogy én, aki tagja vagyok a Demokratikus Koalíciónak, én, aki tagja vagyok a Magyar Szocialista Pártnak, hogy tud nekem Gyurcsány Ferenc hogy Mesterházi Attila választ adni arra, hogy miért veszünk be valakit, aki nem tartozik hozzánk? Azért, mert az volt a jelszó, hogy összefogás, mert szélesebb összefogást. Erre, erre ezt tudom mondani. azért amikor Erre lehet, hogy ezt mondott, Gábor, de én ott voltam minden kilométerkőnél. Miközben ott volt ö, október 23-a 2013-ban, ahol skandálta a néhány tízezer ember, hogy összefogás, összefogás, aztán ez januárban bekövetkezett, és amikor ez bekövetkezett, azt valami olyan savanyú szájjal és olyan penge olyakkal tették, hogy lehetséges, hogy a, a politikai matematika, vagy a választási matematika ezt kívánta, bár akkor októberben is ezt kívánta, hiszen a választási törvény azóta, legalábbis a tudtom de lett, hogy ebben tévedek, nem változott. De megtettek valami olyat, amire nem volt magyarázat. És engem arra kértek, és aki ismeri a Kejfej tudja. Én februárban letettem a főesküt, hogy mint az ellenzékkel inkább egyetértő aztán majd leszek az ő ellenzékük valaki, nem fogok visszamennőleg egyfolytában a múltban vájkálni, mert akkor sose jutunk el a jelenbe. És azt kell, hogy mondjam, hogy tettem egy gesztust, ami soha többet nem fogok megismételni nekik. Nem érdemlik meg. De nem azért nem érdemlik meg, mert nem igazolta vissza őket az élet, bár ha visszaigazolta volna őket, akkor valószínűleg meg is érdemelték volna. De akkor is hazudtak. De nem úgy hazudtak, mint amit a politikában szoktak mondani, hanem valahogy füllentettek, valahogy nem merték azt mondani, hogy hát ma véletlenül a vidámpartba mentem az iskola helyett. És akkor az ember azt mondja, hogy oké, okay, rendben van, de ilyen többet ne forduljon elő. És ezek sorbarakva hirtelen sokan lesznek. És kétségbe esve, és tulajdonképpen nincs meg bennem, és most meg le fogom vinni a hangsúlyt, nincs meg bennem az az emberi nagyság, hogy nézzem az ATV-t, a Hír a közszolgálati tévét, hallgassak más rádiót, és az legyen benne, mint amikor az embernek mozdul a lába, csak itt jobban mozdul, jobban értek hozzá, mint a focihoz, hogy mit összehazudoznak ugyanebben az, ugyanebben az értelemben más médiában, miközben ott vannak az evidenciák, de azzal nem törődnek. <síl> és leköt engem ez, ahelyett, hogy foglalkoznék az életszépségeivel. Pont. Ez utóbbi mondat szerintem nagyon fontos lenne, és lehet, hogy erre kéne folytatni a beszélgetést, de, de lehet, hogy De lehet, hogy nem, mert valószínűleg nem is azért hívtál fel. Tudom, hogy nem szereted, amikor. De mit szeretek? mondjad? Politikai jelzőként viselkedem. Én próbálom ezt megérteni, ezt az egészet Egyébként azóta próbálom megérteni, és nekem van erre egy hipotézisem, ami, ahogy a klasszikus mondja, a tévedés minimális kockázatával talán elmesélhető, hogy a, ez a kormányváltó összefogás, mikor ronyan hívták. Ez egy nagyon-nagyon furcsa harapó fogóba került, mert miközben 2010-ben nyilvánvalóvá vált az, hogy mennyire kifulladta a hagyományos konstrukciója annak, amit baloldalnak szokás hívni, és egy új irányban próbáltak tapogatózni, hogy hogyan lehet új embereket megszólítani. közben ott volt nekik egy nagyon hagyományos bázisuk, amelynek nemhogy elegendő volt, de alapkövetelménye volt az a logika, ami mentén Mondjuk 15 éven keresztül működött a magyar párpolitika, tehát, hogy egy Fodor Gábor, egy koncegából egy Gócsány Ferenc, és egy nagyon negatív, nagyon fekete Orbán Viktor elég ahhoz, hogy hatalomra lehessen kerülni. Szerintem ez lehet legfeljebb a magyarázata annak, hogy tehát, és ez volt 2012 október 23-án is, hogy a, hogy a tábornak ez a része volt nagyon hangos, és annyira hangos volt, hogy elnyomta azt, akikkel esetleg kormányt lehetett volna látani. Hát ennek a szimból ma Fodorgábor egyébként. Nekem módonban át is hálás voltam a Mesterházinak. Hálás lettem volna egyébként bárkinek leszámítva a jobbikot, hogyha lehetővé teszi azt, hogy kommunikációs tanácsadásnak hívják, de én beszélgettem az emberekkel. Nem volt benne semmiféle eh, politikai elhajlás. Ugyanezt tettem volna a Fidesznél vagy az lmp nél ha meghívtak volna. De Mesterházi Attilától az a nagystűlű meghívás érkezett hozzám, hogy beszélgessek Európai Uniós, talán önkormányzati és 21 üresi képviselőjelöltekkel, és beszélgettem kb. száz emberrel három héten keresztül. És beléjük láttam a szónak abban az értelmében, ahogy beszélgetnek, és tudom, hogy ez a párt sokkal különbb annál, mint hogy meg tudod nyilvánulni, és természetesen itt le kell, hogy vigyem a hangsúlyt, mert nem mondhatom el, hogy mit tapasztaltam, egyébként is szinte közömbös és csak azt mondom neked, hogy amikor én a magam egyszerű eszközelével, a tévedés kockázatával kielemeztem azt a válságot, ami válláshoz vezetett Gyurcsány Ferenc és Mesterházi Attila között, és akkor most alfabetikusan rendben mondtam, amikor összefogtak, ez a válás nem volt kibeszélve. Ennek a válásnak a sebei, amelyek nem a válástól jöttek létre, hanem az azt megelőző eseményektől olyan fájón és olyan élénken éltek az emberekben, amilyen fájón és élénken élnek emlékek emlékben azokban az emberekben, akik egyébként valamit nagyon szerettek, valamiben nagyon hittek, és akik valamiben nagyon csalódtak. Próbáltam ezt a hallgatóimmal is megértetni, talán ez felesleges volt, mert nekem nem az a dolgom, hogy mindenki egyetértsen velem, de amikor én ezeket a beszélgetéseket folytattam, azt láttam, hogy ez mennyire bennük él, Mennyire ott van az a lojalitás, a szó legpozitívabb értelmében Mesterházi Attila iránt, egyébként egy párt elnök elvárhat, és ami egy párt elnök megkaphat, és megkapta az optimális szívüket és lelküket, mert Mesterházi Attila, de a teljes szívüket és a teljes lelküket, ha akarták volna, se tudták volna odaadni, mert azt lekötötte a múlt. Nekem nem magyarázhatta egy Urcsány Ferenc és Mesterházi Attila, hogy ők összefogtak, kiálltam mellettük jobb hiány. És most egyiküjjük se hív föl, hogy bocsánat, legalább azt értékeljük, hogy ezt megtetted, miközben egy fölösleges gesztus lenne, bár nem nagyon léteznek fölösleges gesztusok. Ez egy nagyon gesztustalan világában. Ebben teljesen egyetértek a választás éjszakáján, ezt egyébként nagyon szépen láthatjuk, talán tegnap erről te is beszéltél. Én ezt tudom hangsúlyozni, hogy, a, hogy ennek a választásnak szerintem a legfontosabb találsága az, hogy, hogy önmagában az, hogy egy falancsot alkot valaki Orbán Viktorral szemben, az lehet, hogy most már nem elég. És hogyha már említettek a Schuster-kelben olga a párbajt, amitől nagyon féltem, hogy nem eltérően értelmezik-e, szerintem pontosan ugyanerről erről a logikai megnemértésről, a kölcsönös megneértéstől szól. Ennek a kudarcot vallott logikának és valami szükséges, és még ne, nem meglézi újnak a feszültségéről. Igen, de ez a logika ez már korábban is ott volt. Ez csak most kicsúcsosabbat. De teljesen egyetértünk. Csak ami, amit mi, mi nem tudunk politikus szemével látni, az az, hogy milyen nehéz lehet elengedni meglévő szavazókat, akik viszont szintén külöltelnek valamit. Ez pedig 2013. október 23-a, ami egy, egy, egy olyan dilemma volt, ami nem mentség a, a baloldal számára, de, de azért a számításba kell lenni ha érthető, amit mondok. Érthető, de nem volt idén, emlékszem az akkori beszélgetésekre, az akkor nem volt dilemma. Tehát amikor megszületett a dilemma, akkor az emberek hirt, akkor én konkrétan azt kérdeztem, hogy Jézuskám, hol voltak azok az előzmények, amiket én nem láttam, és most tessék itt egy dilemma, a derültékből dilemma. Akkor más láttunk, mert én láttam ezt a dilemmát, és az a az nem, tehát a közkedő tévedésre ellentétben nem azért volt, mert nem tudom én, tíz értelmiségi bemenem Mester Ázia és elkezdett dilemmázni, hanem a kutatások állították elő ezt a dilemmát, az, hogy a hirtelen a semmiből elkezdett 5% felé fejlődni, a bajnai meg visszamenni. Tehát ugyanott tartottak. Tehát ugyanott voltak matematikailag. Igen, igen. Sőt, hogyha tendenciát feltételeztünk a választások utolsó pillanatában, akkor ez egy veszélyes jelenség volt. Ez az, amit, ami civil szemünkkel, vagy erkölcsi kategóriánkkal nem biztos, hogy úgy tudunk értékelni, ahogy ők értékeltek. Most már utolat könnyű okosnak lenni. Lehet, hogy meg kellett volna kockáztatni, hogy tovább fejlődjön ez a dilemma Lehet, hogy így kellett volna elveszíteni ezt a választást, de akkor még nem lehetett tudni biztosan, hogy, hogy ez egy vereség lesz, lesz elsejteni. Igen, de ezzel a győzelemmel szerintem bizonyos szempontból mindenki vesztett. Tehát ebben a világban, akik jól érzik magukat, azok alapvetően, legalábbis amit én tapasztalok, azért érzik jól magukat, mert nem nyertek a szocialisták és nem nyert az ellenzék. Annyira nem hisznek Orbán Viktorban, mint amennyire nem akarták az ellenzék győzelmét, és hogy az hova vezet, az a szabadságtérre vezet, ami most van. Nézem Rétvári Bence arcát, akinek tökéletesen ki van a négy kerek, nem az arcának, Rétvári bence És látom benne, ahogy a magnó forog. És hallom már mit mond holnap majd ezzel kapcsolatban és Tibor, és nincs az a szituáció, hogy azt mondja mind a kettőjüknek, hogy mi akadályozza meg önöket abban, hogy őszintén legyenek. De mondják meg, meg nekem tényleg. Szerintem most azt a tanulságot mondod ki, amit nagyon kíváncsi ők, hogy levonnak-e azok, akik. De ne... azt meg, hogy levonják, mert nap, mint nap vagyok ennek a szemtanúja. de ebből adódóan csak a puttonyuk csúlya nő, és egyre görnyedtebbek. De nincs meg az a szabadságuk. Hányszor kellett volna nekem felrúgnam az asztalt az életemben, amit nem tettem kiszerű okokból, mert féltem, hogy találok-e másik asztalt, és azt látom, hogy a mai magyar világban belétve a fiatalokat, akiknek még nem kell, hogy feltétlenül ilyen érzésük legyen, mert nekem sem muszáj, azok sem nagyon az asztalt fel. És az, amiről te beszéltél, hogy a politika már pedig elfoglalja azt, hogy tegnap ez volt a tanulság, elfoglalja azt a területet, ami a rendelkezésére áll, és Magyarország ilyen, Hát az pedig ugye azt tapasztalja az ember, hogy az önkorlátozás, ami, nem a fé ami egyébként bizonyos szempontból a morális fékek és egyensúlyok. Tehát a fékek és egyensúlyok rendszere az nem csak a közigazgatásban, az igazságszolgáltatásban, a jogalkotásban van, az ott van a hétköznapokban, ahogy az ember vezeti az autóját. Ezek a fékek és egyensúlyok ma fel vannak borulva, és Orbán Viktor joggal gondolja azt, hogy ez egy következmények nélküli ország, miközben a következmény az, ami itt van, a szabadságtér. Az a szabadságtér, ahova Heisszler András nem tud kimenni, mert leköti Zoltai Gusztáv és a mazsihisz átvilágítása. És halára röhögöm magamat a mazsihiszen. És halára röhögöm magam az élet menetén, ahol lehet, hogy majd együtt fog felvonulni Rogán Antal és Gordon Gábor, és az egyiknél akkor látni fogom a vagyonnyilatkozatát, a másiknál pedig az, hogy nincs érettségéje. Gábor, ez kétségbe egyre. Kétségtelenül. Csak akkor mit mondjuk a következő mondatban? Tehát én mindig ezt, ezt a kérdést teszem fel. Helyreállítani, helyreállítani azt a rendet, amit helyre kell állítani. Nem tudom. Tehát, érted? Az a legnagyobb bajom, hogy én egyszerre vagyok politikai elemző, műsorkészítő és politikus. Nem lehet egyszer ennyi mindennek lenni, meg is van a következménye, de nem panaszkodom, vagy ha panaszkodom, nincs igaza. De veled most azért beszélgettek, leviszem a hangsúlyt, hogy te igen. Hol van, tehát hogy. Nem látod széttárom karom Azért szerintem benne van az a bizonyos politikai másnaposság, amiről, ugye, amiből a, amelyből a beszélgetésünk elindult két nap. Abban nem a másnaposság, abban a remény van meg, ami utoljára hal meg, és most éppen haldoklik. Erről beszéljek, uh, talán nem, nem egy más ellentétes dolgot mondtunk. Tehát most megoldást kellene, akkor kitalálunk találunk Nem, nem kell megold, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem. Azt kell megtalálnunk, ahogy a dolog helyreáll, miközben nyilvánvaló, hogy helyreáll, mert minden folyamat felépülés és leépülés egyszerre, csak az ember szívesebben látna nagyobb felépülést. Azon hogy annyival annyi, annyi, annyi nem tudok rövid távú okosságot mondani, hogy, hogy Hosszú mondjál hosszú azt figyelj! Hogy egy, azt próbálom, azt próbálom, igen, hogy egy parlamenti váltóbezzelkozás csak úgy tud működni modern demokráciában, hogy van olyan párt, amely tud alternatívát nyújtani valamivel szemben. És nem csak valamivel szemben, hanem saját maga mellett, amíg ez nincsen. Igen, Gábor, de ha, ha hajlandó leszel hétfőn velem beszélgetni, hiszen holnap ebben az időben Avras Tiborral beszélgetek, én nem tudok azzal emberileg mit kezdeni, hogy Tóth Zoltán választási szakértő fölém járt a jogi Egyetemre, félig viccesen még arról beszélt a múlt héten, hogy mindenki vigye magával egy tollat, mert ugyan városi szó beszélt, de mi van akkor tényleg, ha eltűnik a tinta? É. És úgy vártam, hogy ott feltűnik a kacagógép, mert hogy hát ez nyilvánvalóan vicc. De ott volt az a csipetnyi lehetőség, hogy ki tudját, ez az Orbán Viktor meg a Fidesz, és arra gondoltam, hogy Jézus Mária. És ez a Jézus Mária, ez Ebben az időszakban engem naponta 12-szer elkísért mindenféle megnyilatkozásokban, és azt gondoltam, hogy hát ha ezeknek az embereknek a hazugsága a lábukra esne, az összetörn. És nem az az eszem, hogy én külön vagyok, hanem az jutott az eszembe, hogy ez, hogy, hogy jött létre ez az iszonyatos katyvasz. Hogy azért cserélte le szerintem a hirtéve az összes szakértőjét, mert elkoptak. <gül> a szóval fizikai értelmében. Nem, nem lehet, hogy egy picit a diagnózisod. Biztos, hogy az. Biztos, hogy az. De hát mindig ahhoz, arra volt vágyam, hogy közéjük tartozzak. Figyelj, Gábor, annyira igazad van, hogy én elkezdtem azokat a beszélgetéseket, amikor vaktában hívok fel embereket, és beszélgetek velük, ezt valamiért nagyon szeretik, hallgatok, én is szerettem. Abban az, amiről mi beszélünk, egy tízes skálán egyesre sincs benne. Úgy beszélgetek emberekkel, akik nem beszélnek angolul, hogy kint voltak egy évig Angliában, mint ahogy én elmegyek a bosnyák térre. És ha nem kérdezek rá, el sem mesélik. Elképesztő az... Ahogy megváltozott közben az élet Magyarországon, és aki erre ránéz, aztán végképpen rájön arra, hogy ez semmiben nem emlékeztet az ötvenes évekre. De teljesen igazad van. De egyébként hozzáteszem, hogy az eltűnéttől, ami ugye tényleg egy, egy vicces feltételezés volt, annál az, az, az, gyakorlatilag súlyosabb dolgok is voltak ezzel a választással. Ez most nem ment semmit, csak ami nekem a Jézus márja. hogyha megnézed, egy a a határon túl, de magyarországi lakcima rendelkezett szavazás akitnek az esetben. 4000 kilométert kellett utaznunk, akkor, akkor olyan pirosan villogva megjelenik a fejedben az eltávolságra szavazó felirat, hogy ez, az most hogy néz ki. Bocsát, csak ugye ezt most én is akkor egy kicsit csapom, mint... Ez minket minket. El, És amikor kigyúlod a piros lámpa, akkor mi van? Akkor az van, ezt is meg lehet tenni. Én csak ismételni tudom magam, is, szerintem ezért Jó, De te a... azt mondtad hogy a politika elfoglalja azt a helyet, amit a rendelkezésére bocsájtanak, vagy más nem foglalja el, akkor csak azt tudod mondani, hogy hát ebben is elfoglalta. Pontosan, azért, mert hagyjuk. Tehát ez gyakorlatilag, miközben tényleg semmilyen akadálya nincsen, sem a levélben szavazásnak, sem az interneten szavazásnak. Ez a hatalmi logikának a, a teljesen gátlástani érvényesülés, ami nem a politika hibája szerintem. Persze elvárhatjuk az önkorlátozást, de tulajdonképpen miért is? Hiszen látjuk, hogy nem így működik az ember. Nekem ez az állandó dilemmám, és ezért gondolom azt, hogy a... Nagyon elit központú diagnózis, az nem biztos, hogy mindig célra vezet, illetve arra jó, hogy... Oké, okay, de, de akkor az a probléma, amit te felvetettél, hogyan közelíthető meg nem elitközpontúan és az milyen eredményt hoz figyelett? Szerintem úgy közelíthető meg nem elit hogy feltesszük a kérdést, hogy, hogy a magyar társadalom az, az, az honnan érkezik el ideig, és miért ilyen, amilyen, miért így tekint a politikára. Tehát az, amikor tényleg a választójogot egészen felfogadatlan módon korlátozni lehet 2014-ben, ott szerintem arra kell keresni a választ, hogy a magyar társadalom miért érzi úgy, hogy a saját oldalának a győzelme az, az, az igazolja ilyen alapjogoknak a korlátozását. Vagy miért nem teszi felegyelte a kérdést, hogy azt megteheti-e a politika? És neked egyébként erre van válaszod? Nekem az a válaszom... De nem biztos, ez, és nem biztos, hogy ezzel fel tudom rázni a hallgatókat, hogy fel tudom őket izgatni. Az a válaszom, hogy Magyarországon történelmi a kifolyólag, amiről tudom, hogy nem szabad beszélni. De, szabad. de, de igazából nincsen, nincsen olyan civil öntudat, vagy állampolgári öntudat, vagy jogtudat, ami a pártok... Oké, okay, rendben van, akkor én nem elit módon hogyan tudom azt a civil öntudatot létrehozni, ami valami ismeretlen okból abban a formában, hogy egyébként talán optimális lenne, nem jön létre. Mit kéne annak érdekében tennem? Hát te a rádióban beszélsz nap, mint ami de ez elit, elmény. ez elit, most, és most nem ba, a apostrofgatlak, hanem azt mondom, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy mit kéne ennek érdekében tennem? Erre is azt mondom, hogy rövittában ennek nincsen megoldása. Mi a, az intézetünknél arra teszünk kísérletet például, hogy iskolákban, középiskolákban, akár általános iskolákban ilyen dolgokról beszélgetünk diákokkal, ahogy nyugaton mondjuk erre az iskola rendszer megadja a megoldást, vagy a lehetőséget, azt mi itthon próbáljuk pótolni. De hát nyilván ez, ez csak egy kis közös. De ez a pótlás, ez mire vonatkozik, és hogyan működik? Ez úgy működik, hogy ahogy, ahogy például Svájcban a gyerekek akár óvodától kezdve, vagy általános iskolától kezdve megtanulják azt, hogy mit jelent az, hogy az ő döntéseiknek következményeik vannak, és ezeket nekik viselniük kell, és megtanulják azt, hogy az, hogy milyen kisebbségben maradnak, az nem azt jelenti, hogy meg kell semmisíteni a politikai ellenfelet. Ilyen szituációs gyakorlatokon például Oldai költségvetést kell felhasználjuk úgy, hogy nálunk ez elképzelhetetlen lenne, mert ugye mi 16 évesekről is azt gondoljuk, hogy, hogy semmi felelősség nincsen bennük, és ezzel felkészülnek az életre. És ezt milyen gyakran és hol teszik? Tessék? Ezt milyen gyakran és hol teszitek? Ezt olyan gyakran teszük, amennyire az anyagi lehetőségeink megengedik, illetve amennyire önkormányzatok ezt hagyták, nem, nem elég gyakran, de valamit megtenni kell. Szerintem. Ez egy nagyon jó ötlet. Egyébként gyakorlatilag én ugyanezt csináltam a szocialista pártnál. Ugyanezt, ugyanezt. Nem is volt a szocialista egyébként olyan nagyon kielezve ez. Egyszerűen gyerekek voltak, akik elmondták, hogy milyen gondjuk van, csak éppen az a szocialista párttal volt kapcsolatos. Világos. Csak én azt, hogy ne úgy tűnjön, mintha magunkat akarnám lusnak beállítani, hogy, hogy többfajta ilyen kezdeményezés van. Tehát vannak iskolák, amik hasonló programot csinálnak. Én csak ebben tudok hinni és bízni, hogy ez, ez hosszú távon tudhatni. És egyébként a mostani választásoknak, vagy az előző választásoknak is ez a, ez a nagyon általánosan elitellenes beállítódás, még sajnos túl kési politikai aktivitással, de szerintem tényleg arra utal, hogy, hogy valamennyire azért a társadalomnak egy része az kezd elszakadni a, a korábbi ilyen közösen egymásra rollós logikától, hogyha ismét, hogyha érthető, amit hogy Az elit nem? Az elit nem. Az elit része, az elit része egy -egy, egyre jobban beleég? Az, az egy teljesen más kérdés. Ezért mondom, hogy hogy talán ezzel itt nagy részétől érdemes elszakadni, amikor ilyen kérdéseket tárgyalunk. Jó, ja, hát én szívesen veszem egyébként, hogyha segítesz nekem abban, hogy hogyan tudnám erről levenni a kezemet és a tekintetemet úgy, hogy ettől pihentebb leszek, és képes leszek arra, hogy ne legyek olyan, mint az a kutya, aki a megharapaszt nem bír elengedni. Mert ugye ugye azok közé tartozom, aki valamit addig rág, amíg azt gondolja, hogy rágás végén egyszerűen csak ott lesz az, amit szeretne, és hát ez az esetek 99,99 100 ,99 nem következik be. Uh, erre én is hajlamos vagyok, csak uh, nyilván a nagy fiatalságommal adódóan is inkább azt tudom keresni, hogy mit lehet tenni. Nem volt ennyire a hazug világ akkor, amikor én kezdtem, akkor egy kettős, akkor a sorok között másféleképpen dolgozott az igazság, ez, ami most van, ennek a hazugságát én alapvetően magamnak köszönhetem, mert beférkőztem olyan emberek bizalmába, akiknek a bizalma következtében rálátásom van a politikai felosztályra, a jobbikra a legkevésbé, de a többire igen, és látom azt, hogy semmiben nem különböznek tőlem, de sokkal nagyobb mértékben tudnak elvonatkoztatni attól, amit gondolnak, és ahogy cselekszenek, és ez a dihotómia. Ez sajnos rám is kihat, és helyettük nem cselekedhetek, belem, politikus nem lesz, és amit nagyjából a stúdióban nem tudok elintézni, az azon kívül se, így aztán lehetnék a szabadságtér bajnoka, de azt hiszem, hogy ez nem nekem való. Jó, de megkérdezném, hogy hogyan, hogyan lennél egyébként, ha tehetnél a szabadságtér, tehát hogy lángó barikárokon, a szabad ilyet kérdezni. Nem nem, nem, nem nem lángoló barikádokon, erre térjünk vissza uh, hétfőn. De jó. Uh, nem, nem, nem, nem, nem, csak tegnap például döntés lehetőségem volt, ugye tényleg készítek civil emberekkel beszélgetést, felhívom őket telefonon. Tegnap négy emberrel beszélgettem. Aki már akik hajlandak, mert ugye az öme azt hiszi, hogy ezt telefontréfa, és lerakja. Uh, vagy nincs rá ideje. Uh, hogy kimegyek ki a szabadság térre, vagy sem. És azt éreztem megint, hogy nekem az a dolgom, hogy itt legyek, miközben nem veszthetem el a valósággal való kapcsolatokat, tehát nem láthatom alapvetően másképp az ott történteket, mint agyóz, ahogy azok vannak. De például az oltai Gusztáv féle történet az annyira kihozott engem a sodromból. Tehát amikor én például kim voltam a Kossuth téren, azon a bizonyos nagygyűlésen, amit német Sándor csapat a szervezetben, nem annyi feszültség volt, hogy azt éreztem, hogy ki kell mennem, kimentem, és abban a pillanatban fogtam magam, és hazamentem Hétfő fél nyolc után öt perce? E, természetesen. És akkor holnap fél nyolc után öt percen mindannyian meghallgatjuk, hogy mit mond Navracsics Tibor. Rendben, figyelni fogok. Köszönöm én is, köszönöm szépen. A Kejfej Jancsik reggeli adását halljátok. Figyeljek, ha van mire. Nagyon hálás vagyok Filipov Gábornak azért, hogy erre a sorozatbeszélgetésre hajlandó. Nekem nagyon sokat jelent. Biztos sokan vannak, akik tovább hallgatnák őt szívesen, mint hogy én beszélek, talán eljönnek is eljön az ideje, őszintén remélem. Az elkövetkezendő napokban el kell sajátítanom azt a képességet belétve minden nap kísérleti adás, minden nap utolsó műsor, hogy meg tudjam osztani a figyelmemet azon csalódott, tehát, a, a, tehát nem a figyelmet, hanem hogy túl tudjam tenni magamat azon a mérhetetlen csalódottságon, amit megfogalmaztam és tudjak figyelni arra, ami arra a világra vonatkozik, beszél, amikor civilekkel beszélgetek, beleért, vagy nekem is van egy ilyen civil énem, csak az elmúlt időben már nem is hajlékony, hanem szögletes zárójelbe került. Meg kell tanulnom. Jövő Nagyon Legyen John Mayer <tos> <tos> <tos> 353.94.51 pillanatban úgy tűnik, hogy holnap 7 óra 10-kor Bácska János, fél 8-kor Navracis Tibor, 8 óra 5 perckor Lóbenvei Norbert és 8 óra 35 perckor Rozganyi Zoltán. Köszönjük! Csavalaci, okos lesz? Hello. Hello. Jelentkezett egy nagyon kedves hölgy, aki könyvelő. Öhm, amikor én itt... Öhm, egyszerre lenne kommunikációs tanácsadás, egyszerre lenne műsorkészítés, nem tudom jól megfogalmazni. 353-9451 Jövő héten elemcsere, vagy jövő héttől. Azt hiszem, hogy ezt az uniós választást, ezt valahogy meg fogom kerülni. Megcsinálom ma a nemessel sel Tössök. Szép jó reggelt, kívánok. Megfeleljünk arra, szónyújtól kérdezni. Igen, holnap, itt lesz, Igen illetve majd ki fog derülni meg fogom tőle kérdezni és akkor kérdezzene elnézést ha ingerültség lett volna a hangomban 353 figyelek van itt egy ilyen nagy magas labda, nem gondolnám, hogy le kell ütni bele, itt vagy őszintén sajnálnám, nem jön a Digi TV termék megjelenítés, nem láttam a Barcelonát, amely kiesett, faja szívem érte. De a felemelő élmény volt a szónak abban az értelmében, hogy nagyon látvány volt a fradi stadionban lenni. Most gondolják el, hogy én ebben a műsorban a építések ellen foglalok állás, és közben azt mondom, hogy milyen szép a fradi stadionja, vajon ez mennyire fér össze, mennyire nem, nem, nem tudom. Talán igen, talán nem. Nagyon szép volt. Köszönöm Bácskai Járosnak a lehetőséget, és számos ember visszajelzett, hogy nagy élmény volt. Mindenkit leszúrtam, akik nem jöttek el, nyilvános megszégyenítést ígértem nekik. Aztán valakinek autókarambólja volt, más pedig visszajött nekem, után már 65-szörrel leszítem, és ő nem értette. És kiderült, hogy azt hitt, hogy ma van a stadionlátogatás, és ma ki is kérte a gyereket az iskolából. Nos, hát ez egy olyan történet volt, hogy mondtam, hogy ő biztos jó apa, és ez fogja tudni pótolni, mert nem elég, hogy a fiát egy olyan napon szedik, ilyenkor nem lesz bejárás, de ráadásul én még nyilvánosan meg is szégyenítem. Nos hát abban nem fog részesülni. 3.53.94.51. Kettő és fél perc múlva lesz 459. Figyelek, ha van mire. A Lóbeveny is válaszolna, ne hallgat engem itt, vagy Norbi, tudod, hogy holnap beszélgetni fogunk? Noresz, ne felesedj, hogy akkor nyoholnak, 8 óra 5 perckor vagyunk, a szignálunk már meg is van. 3.53.94.51. Csak a szokott türelmetlenségem van benne. M Elment egy óra, és azt gondolom, hogy van annyi benne, amiről lehet beszélgetni miközben lehet, hogy valaki 5 percig hallgatta a rádiót, és már rég nincs rádió közelben, csak én vagyok az a dőre, aki azt feltételezem, hogy 7 óra 5 perckor bekapcsolja, és aztán mindent kirekezt, és most 8 óra 15 perckor azt mondja, hogy fialahúr felírtam, és akkor most mondom, és akkor én mondom, hogy Jézus már mit írt föl? Erre szokta azt mondani a honpól, hogy vannak olyan szituációk, ahol nincs mit mondani, Nos, azt nem hiszem, hogy mindent meg tudtam fogalmazni önök helyett. Nagy hatalmú vagyok, de ennyire nem. <gül> Belejfegy persze, ez nem vonatkozik arra, hogy hülyéket szeretnék hallgatni. Akkor már egyszerűbb, ha nem. Igen. Jó reggel. Jó reggelt! Múltkor nagyon rossz kedve volt, de én most visszatom azzal, hogy visszaraktam a rádióm memóriájába a csatornát újra a választások után, és örömmel hallgatom. De miért voltam rossz kedvű? Vagy miért voltam rossz formában? Miben, miben tapasztaltad? ezt? Nagyon rossz szó hallom, viszont... De mit, mi volt a rossz tapasztalata? Hát rossz, önnek volt tegnap nagyon rossz hangulata. Most sincs jó. Igen, igen, igen. Mi az, gondolom, hogy mi lenne, ha én ezt abba hagynám? De nem azért, mert. Uh, hanem azért, mert aztán majd lesz valami. Tényleg, én majd megmutatom önöknek ezeket a beszélgetéseket, amiket ki, amik készültek. Valami mérhetetlen görcsösség alakult ki bennem az elmúlt időben, de valami egész mérhetetlen, amit én nagyon lazán adok el de attól még görcsösség és amitől meg kéne szabadulni. Tehát ahogy emberek Angliába mennek, jönnek, az valami egész elképesztő. Ahogy a környezetük ehhez viszonyul elképesztő. Jó reggelt! Jó reggelt. Miért korom szekettel a kubatabb részre, Orbán Viktor? Ne haragudjon, én csak értelmes emberekkel beszélgetek. Kérem! Sem gond! Kérem. Up a Nézzünk szembe azzal, hogy semmit nem tudnak mondani arra, amit mondtam az előbb. Valamit szeretett ön a badas. Ilyenkor mindig rossz előérzetei vannak, de meghallgatom, aztán bom az orvost. A jellegi pauza. Azt mondja, hogy semmi lényegesről nem maradok le. Egy percig szórít ez még. Bekészítek két számot, és azt talán áltart fél kilencig, ha hamarabb végzek visszaélőt. az egy perc alatt valaki még itt tarthat és akkor csak később megyek Tessék? Mondom, tessék? Mondom, tessék, de nem mondom többször. Halló, halló, nem jó. Halló. Jó napot kívánok. Viszont hallásra. Ja. Eben nincs rám szükség. Aztán mehet ez a cd-s. All those years of bold adventures, the highs and lows that make me sing. It Within the swirling mist of time. egy népszavadságot termék megjelentés. Kíváncsi vagyok, hogy mi van benne, amit megjelenítenek. Köszönöm. Jó reggelsz, Jala úr. Elárulnám igaz a gyönyörű üzenet? John Mayer. John Mayer. Köszönöm szépen. Mondom teszek, viszont hallasz. Ez a pálinka a dalam. Írok, ugye, a ugye, ki a szívósak kórházból, és akkor azt kérdezik tőle, hogy Európa bajnokság. Ezt érzem a saját életemben is, szóval, hogy... És pihenni, és feltöltődni, és élvezni. Hát valamit vagy nagyon eltaláltam itt az elmúlt időben, vagy eltűnt az összes hallgató. Nem. Ugye én, aki türelmetlen vagyok. Lehet, hogy az a siker, hogy nem telefonáltak. I'll be like. A norvég alaptörténet és Lázár János. Az édesanyjával ébredt, illetve álmodott, vagy egy normális ember. Én egy iszonyatosan hosszú állomba bonyolultam a Jobbit Magyarországgal. Gerész a Falándorra, hogy öreg már ahhoz, hogy elinduljon, úgyhogy bennem, hogy én mihez vagyok, elég is és elég fiatal. És ugyanezt kérdezem önöktől is, annélk, hogy telefonálnának, most már ne telefonáljanak, vagy ennek a hírek, aztán majd az orvos megmondja, mikor találkozunk, semmi extra ne aggódjanak, vagy aggódjanak, ahogy akarják. Két perc van még ebből a zenéből, ez a Dirty Water, egy Normális telefon belefér, de mit nevezünk normális telefonnak, mert miért kéne bárkinek is telefonálni? De már így is el volt két és fél perccel a fél kilenc. És jönnek a hírek. A Kejfej Jancsik reggeli adását halljátok. Ez például úgy utálom, ha valaki az emberben megegyezik valamiben. Oké, fél maradtunk, és egy 8 óra 37 perckor telefonáltam, de talán nem ez a múlik, nem mindegy. Köszönöm. Én reggel kívánok, Fial, te igazam. Fial, kérdeznő, van, hogy ő meg tudja fogalmazni azt e, saját magának, és nekünk, hogy mi változott volna az ön életében, vagy mi az, ami változás lett volna az ön életében, munkájában, hogyha a másik oldal nyer Kérem, tud De... Az a kérdés, amit feltesz? Igen. Az egy olyan kérdés, amit én nem tettem fel magamnak. Az én életemben nem egy pártnak a győzelme vagy veresége okoz alapvető változást. Ez a műsor átélt 2002-2006-2010-2014 négy választás. És 2000-ben Fidesz alatt kezdődött. Nem is értem a kérdését. love, stand by your fossil wall. 'Cause your love feels just like home. It's where the heart is. It's where the love shines. It's where. Tessék. Jó reggelt, csak de most kapcsolódtam, mert is nem tudom, hogy -e már arról, hogy tegnap az estébe Kocsis Márti a közszolgálati e -e média állapotáról beszél. Többek között megemlítettek a szoktak idején, a közszolgálati napkertében, Hílen is várt, hogy mondták el a riporterek, hogy hajlárnőtté. Mindig így lerágot, mondták nekem. Ezt mondta a Kocsis Márti? Ezt mondta a tegnap az estébe. Ó, ki a beszédetek. Mm -hmm. Hát nézze, mindazok akik ezt tűrik, azok rohadjanak meg Emlékezzenek vissza a küzdelmembe, Cserpalkovics András arra nem volt hajlandó hogy felvegye a telefont Elsimbo pedig megkövetett Kocsis Márti, az én életemben momentán nem egy olyan mikroszkóppal látható valaki, akit én felhívnék telefonon az ügyben, hogy kérjen tőlem bocsánatot. Beleértve, nézzék, az én hajrá MSZT történetem az nagyjából ugyanaz a történet, mindenkinek lesz egy története, amit egyszer, mindenkinek több története van, amit megpróbál elmagyarázni, de akkor már késő kabátlopási történetté válik és már kijavítani se akarják őket. Amikor azt mondom, hogy mindenkit tűri, rohadjanak meg, akkor ebbe a megrohadásba beleértene mindazokat, akik az önök hasonló történeteiket tűrik, miközben önök már azt rég levetkőzték, adott esetben rég elnézést kértek miatta, hogyha netán véletlen igaz lett volna. Szerencséje van az Uber és a Kocsis Máténak, hogy jó állapotban volt tegnap a Blafon. Önök helyett. Az orvos nem veszik fel a telefonot, hogy csak az a kérdés, hogy mit tegyek, maradjak vagy hazamenjük. Jó reggelt! Azt kérdezem, csak hogy olyan megnézte -e már a Kámár olvasi szerint -e Már volt róla szó ebben a műsorban. Bocsánat, nem volt. Semmi Belegondolnak abba, hogy ebben a műsorban már legalább ketten kérdezték azt, hogy a Schiffer kávalóga riportot megnéztem-e, miközben a szabadság térről nem beszéltek. Hogy a fától nem látják az erdőt. Hogy nekem, hogy ez miért, kell, hogy engem zavarjon? Hogy az egyik következménye másik ok, de következménynek is fajsúlytalan. Miért nem tudom ezt lerázni, amikor itt fölállok, és miért foglalkoztat? Volna még dolga itt a Földön, különösen itt tavaszom. hiszem, 6 vagy hét riport készült ebben a sorozatban, ahol én hívok fel másokat, és talán a Csaluszki van a délután elbüle, lehet? Telefonálnak Jó, nem telefonálnak. Az is jó, majd észreveszik, amikor vége van a műsornak, amit nem feltétlenül az Árjukó Invite lesz, de az egészen biztosan. Elkészíted az elemcserét? Hétfőről? És a másik színál meg holnapra kell. 353-9451, később pedig dörö.fi kukat gmail.com. Ja, még Bodomargitot szerettem volna elküldeni valóban nagyon messze, de Bodomargit ha gondolja, akkor fölhívhat telefonon. 353-9451. Egy nap hatan vagy heten nem jöttek el, de lehet, hogy csak öten. Több mint negyvenen voltak egyébként így is. Mindenkivel felvettem a kapcsolatot, akik nem jöttek el. Aztán bodomargit Margit írt nekem egy e-mailt reggel. Ön bodomargit? Nem, sajnálom. Száre Ergyőr, üdvözlöm! Jó reggel. Hallom, pont telefonálok, teljesen véletlenül most kapszoltam be a rádióban. Szeretnék még egyszer nagyon-nagyon elnézést kérni, főleg azoktól, akik nem jutottak be miattam. Nem, olyan, nem, nem volt, nem, nem, nem, nem de hát, hogy ön az apa, ugye? Igen, igen, igen. Tehát ön külön megemlítettem, név nélkül, Tehát küldtem is önnek egy e-mailt. Hát... Hát Meg is igen, igen, igen, igen. Igéjen, hát uh, én nem is tudom, tehát hogy most a, a, a gyerekkel ezt hogy fogja megbeszélni? Nem, megkaptam a le nélésemet. Hiába ajánlottam neki az első meccstől kezdve moziba menés, mindent, azt mondta, hogy apa, az nem ugyanaz, és nyilván... Jó, én. mindent el fogok követni annak érdekében, hogy valahogy pótolni tudják, hogy pontosan mikor nem tudom, de azt követően, amikor az utolsó e-mailjét küldte, e, akkor, akkor én levettem napirendről, mert azt nem lehetett napirenden tartani, de még egy dolgot szeretnék önnek elmondani. Csak hogy értse, a Budó van rám három perce? Abszolút. Uh, ugye az egész világhoz való viszonyulásom benne van az önnel folytatott levelezésben én ugye. ugye vettem magamnak tegnap a fáradtságot összeírtam azt, hogy ki mindenki jelentkezett, ugye mindenkivel leveleztem a magam sajátos módján uh, és végül is azt hiszem, hogy 40 emberből eljött 33 vagy 34 aztán kiderült, hogy voltak olyanok, akik kimentették magukat és aztán ott mondtam, hogy én mindenkit kiszerkeztek a szégyenfalra talán hárman voltak olyanok, akik ebbe bekerültek, hiszen volt olyan, aki másodmagával jött volna. Az egyik ön volt a fiával. A fiával? Igen, a fiával. Igen. Volt egy másik ember, aki írt nekem, hogy Viszmájor, hogyha reggel karambolja volt, hát amire nincs élő ember, akire nem mondaná azt az ember, hogy ne lenne Viszmájor. És most reggel is kaptam egy e-mailt, azt szeretném önnek felolvasni, természetesen név nélkül. Ez az e-mail pedig így szól... Um, egy sőt, ez két e-mail várjon egy másodpercre azt mondja, hogy tisztelt fiala úr, önnek abszolút igaza van nincs mentségem, az időpont nem volt alkalmas és én még arra sem vettem a fáradtságot, hogy ezt jelezzem önnek így megérdemlem, a ma szégyenfalat maradok tisztelettel és még egy, és egy bocsánatkéréssel is tartom az előző levelemből lebaradt, miután én kértem öntől lehetőséget tehát ezúton kérek elnézést xx Na most az, hogy az már a mániákosságot közelíti, tehát akár a pszichiáteremmel is megbeszélettem, hogy azt követő, hogy önök nem jönnek el. Én miért fegyegetem meg önöket egy e-mailben, hogy szégyen falon fogom megemlíteni a nevüket, az igazából nem vagyok én. Amikor megkapta az első levelet, ön nem is nagyon értette a történetet, hiszen ön eltévesztette a két dátumot, és, Igen, Igen. és gyakorlatilag azt érzékeltette velem, nagyon udvarias hangon, hogy én mi a francot akarok öntől? Én ezt jól érzékelem, ugye? Hát hogy, hogy veszem magamnak a bátorságot, hogy ilyet mondjak önnek? Igen. Mi jutott az eszébe? Elment a józan eszem, Először az, az, az, az jutott az eszembe, hogy volt valami másik e-mail is, amit esetleg kitöröltem, nem kaptam meg, hogy le kellett volna adni szerinti listát, hogy ott a, a névsorban legyünk, hogy én, én, én, én, én, én, és akkor aki ott van, mint az úttörő kiánduláson, menki meg a népsorolvasás, gyerünk, menjünk. És hogy erről lemaradtam, és nyilván maga volt akkor a hibás, hogy nem küldte ezt el nekem, ezért írtam vissza azt, hogy a levelezésünkben semmi ilyesmiről nem volt szó. Na most a másik, a teljesen rövidés frappáns válaszába, hogy miért, ott volt? Na akkor kezdtem elnézni a levelet, és láttam, hogy szerda a 10 óra, beültem a kocsimba, itt villó előttem, ide ki van írva, a FIALA, FTC, 10-e 10 óra. Csak a itt van a kocsimba, most már nyilván kidobom, és semmit nem fog érni de azt árulja el nekem, hogy mit gondolt arról, hogy mi vezérel engem akkor, amikor a nem eljövőket olyan szégyenfallal fenyegetem meg amire egyébként egy normális ember nem talál magyarázatot mondván, hogy hát nem mentem el, nem mentem el, mit ugrál itt ez a pali, mit fontoskodik miért ilyen fontos ez neki, de most komolyan uh, nyilvánvalóan valamelyen ideje hallgatja a műsoromat. mit gondol arról aki ilyen e-mailt küld, hogy nincs szexuális élet hogy vajon mindaz az energia, amit erre fordít, az miből adódik? Miért akarja önt még pluszban megbüntetni azért, amiért? Hát azért, amit mondott, és hallgatom elég régóta a műsort. Igen, de ezt nem gondolja, hogy ez több a soknál, most én kérdezem öntől. Tehát nem gondolja, hogy ebben van valami kényszeresség, és nem fogom tudni azt mondani, semmit nem fog tudni mondani, hiszen ez történt a múltban, már nem tudok belemenni, ott is elmondtam a többieknek ezt, önnel, ön pedig az egyedüli, aki visszahívott, mert ugye nem tudta azt, hogy reggel elmondtam a történetet név nélkül, hangsúlyozom név nélkül, és arra gondoltam, hogy milyen rossz lehet önnek. Tehát mire gondolt tegnap akkor, amikor én nem elég, hogy ezt meg de én még utána, izé, utána nyúltam így önnek, ráadásul még igazam is volt. Hogy mi, mitől ilyen izgága ez a pari? Miért nem hagyja magát békén? Van -e erre verzió. Minim, minimálisan is az ételen keresztül ismerve, hogy nem, egyáltalán nem volt feltűnő. volt azt mondtam, hogy teljesen jogosan... Tehát önnek ez belefért? Is. Teljesen jogosan. De önnek ez belefért? Bele. Bele? Önnek ez belefért? Tehát ez az e-mail váltás? Jó. Jó, hát nézze, Bodo Margit nem jelentkezett, így felolvasom azt, amit Bodo Margit írt. Ugye, Bodo Margit jelentkezett, tehát sikerült egy olyan szégyenfalat felállítanom, amelyre senki nem került fel, aki nem jött el, viszont felkerül most valaki, aki nem is jöhetett volna el, és soha a büdös életben nem kerülhet velem kapcsolatba. E-mailjeit törlöm, szerencsére a telefonját nem tudom, de ha meg tudom, hogy ő Bodó Margit, hát nincs az az Isten, hogy én beszélgessek vele. Jó reggelt kívánok, írja Bodó Margit, aki minden igaz 52-ben született. Szomorúan hallom, hogy voltak, akik nem mentek el a fradipályához. Sajnál, hogy a tartalékot ilyen távol tetszett tartani. Persze, hogy szomorú vagyok az ön programjait mindig és mindenhol szívesen. Látogattuk Bodó Gréti. Na most ugye én megmondtam, hogy 40 ember. Oda pontosan 40 ember volt híva hogy hogy veszi magának a bátorságot Bodó Gréti, hogy én a tartalékot oda nem hívom el, vagy közlöm velük, hogy hát kedves Bodó Gréti, mindenki eljött, hazamehet. Hogy hogy veszi magának ezt a bátorságot? Nem jogos. Nem, a, nem az, hogy nem jogos, mint a tűztől fog, tehát fogom magam távol tartani, és egyetlen egy ember raktam fel a szégyenfalra, az Bodó Margit, aki ezek szerint Bodó Gréti is, Szeretném, ha hanyagolna, és egyszer bemutatkozni, és akkor azt mondom, oké, rendben van és rögzítem az ön arszonásait, menekülök öntől. Sajnálom, ami történt, de tényleg el fogok követni mindent annak érdekében, hogy legyen még egy olyan alkalom, amikor a stadion érdekelt önöket, vagy a Fradihoz is van kötődés? A gyermeknek a Fradihoz nagyon, nekem egy kicsit kevésbé, de inkább a stadion. Tehát, mint mondtam az előbb is, próbáltam rábeszélni, hogy mindent elkövetek, hogy legalább az első meccsen ott lehessen, egy nagy, tényleg biztos, hogy azt mondta, hogy apa nem, nem az érdekelt volna. Hát a stadion, körbejárni, megnézni, biztos mindent láttak, gondolom én, mert hogy a... Hát mindent nem, de sok, so, sok, sok helyen voltunk. Sok mindent, igen. igen, igen. Me me megpróbálom a lehetetlent, és büszke vagyok arra, hogy volt. Viszont halásra. Viszont, hallás. Viszont hallás. A Kejfej Viszont reggeli adását halljátok. Budogréti küldött e-mailt, és azt írta, hogy nem, akar, nem akarja a játékomat megzavarni, amire küldtem egy olyan e-mailt, élő szóban nem fogok elmondani, mert azért megbüntetnék a rádiót. És azt kérdezik, hogy megbántam, nem. Van egy írás az, az Indexen a szürke A szürke eminenciás, akit eltézik voltak a horvát ügyészek elől, Tóth József hivatalos életrajzával most nem fog tudni megismerkedni. Ha be tudom majd vonni a műsoromban, akkor bevonom. Ezen jutott a pálinkás, aki mondta, hogy egész népen fogom. Majd I'm oh. oh. Hallo. Dös. nem moszk kapcsolatban műsorban tegnap is tudtad fazistarián volt mét? Nem. Ijteket volt nagyon sajádságos módon. Igen. Igen. Na mindég én ott voltam, nagyon -nagy, nagy élmény volt. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Mácska júrnak is mindenki megköszönöm. Át van adva. We'll get. Nem Itt ha semmilyen érdemleges nem történik Akkor 9 óra 21-ig teljesítek szolgálatot Akkor vagy elmegyek vagy beülök És vaktában telefonálgatok Kicsit olyan árván érzem magam Ezt az érzés ismerem A környezetemből is néhányan ismerik Ma már viszonylag keveset szoktam őket Ezzel foglalkoztatni Nagyon érdekes érzés a Sturmundrangba oltott midlife crisis, azt tudom önöknek mondani. Olyan nagyon nem kell megismerni, tehát amiben nem ismerik, mint ételt nem érdemes kérni a szakácstól, de, de nagyon érdekes érzés. Ezért a Bodomargit egyébként, hogy meggyőztem, ami ugye a szégyen a futás, de hasznos kategóriája, Bodomargitról le van száva, hullagyalázásban már nem szeretnék részes lenni. Bodomargit műsoros szempontjából megszűnt létezni. Is egy e megkésve bár, hiszen kellett volna megtennem, de köszönöm és persze báska János úrnak is, hogy megteremtették a lehetőséget a Fradi pálya meglátogatására. 60 éve vagyok, fradi Duke, de ilyen eseményen még nem vehettem részt Úriási élmény volt ennek a valódi katlannak a látványa, itt az első és azt, azt követő meccsek hangulata majd tovább fokoz, majd ha bejutok. Még egyszer köszönöm, amiből én azt szeretném önöknek kiemelni, hogy az van benne, hogy megkésve bár, hiszen terep délután kellett volna megtennem, igen. Én tegnap tulajdonképpen mindenkitől elvártam a lelkem mélyén, hogy küld egy ilyen e-mailt, és természetesen minden ilyen esetben tőlem is elvárható ilyen, és természetesen... És akkor elmesélek egy rádiós történetet, amiben kibeszélem a Csalózkid, de a szó pozitív értelmében, tegnap előtt elaludt. Ilyen vele nem szokott előfordulni. Tizenkettő, egy tucas szor, de kétszer se. Az itteni viszonyokat nem fogom elemezni. Um, én miközben um, tettem, vettem, és felhívtam őt telefonon, egy monológot folytattam, talán néhányan emléksznek ennek rá, talán tegnap előtt volt, de lehet, hogy három napja, és uh, abban szóvá tettem azt, hogy ő nincs itt, és mindenféle gondolatokat mondtam, majd délután mondtam a Honpolának, hogy talán elegánsabb lett volna, talán megtehettem volna, azt nem is a Csalóczki kedvéért, egyáltalán hogy én erről az egészről nem teszek említést, úgy jövök be, mint aki tapasztalják, nem volt hírek, nem volt semmi, és, uh, és nem teszek róla említést. Tehát, hogy, hogy nem, tehát nem mondom azt, hogy normális, de nem teszek olyan félreérthető mondatokat, vagy nem félreérthető mondatokat, amelyekre egyébként alapon van, mégis egy elegáns ember nem viselkedik így. De nem dolgoztam a Csalocki akiről mint tudják, hát nem egy szószájtját típus, és kérdeztem tőle, ez egy félig pimasz rám jellező kérdés volt. Kérdeztem tőle, hogy én jól emlékszem arra, hogy ő nem kért bocsánatot. Mire azt mondta, hogy ő bocsánatot akart kérni tőlem, de reggel, amikor bekapcsolta a rádiót és hallotta az monológomot, akkor elmentett tőle a kedve. Így aztán különös tekintettel arra, hogy az egészet aznap még elmeséltem a hompolának, fogtam magam, és én, akit tegnap elvártam volna már tegnap előtt a csalóckitől, hogy elnézést kérjen tőlem, én kértem tőle elnézést, és nincsen kis. Újjamon semmilyen gyűrű, de nem esett le róla. Ő valószínűleg ezt egyáltalán nem említette volna, ha én nem kérdeztem volna, de itt van Piákosnak a levele, aki például tudja, hogy tegnap kellett volna megköszönni, Bodó Algit szegény pedig szén éget. Hát az egész műsorom erről szól. Valamint arról, hogyha mi ezt az orvos, hogy fölvegye? Bodo Margittal levelezésben vagyok. Kedves Fiala János! Igen, azt mondtam, természetesen. Mondtam, hogy egy olyan e-mailt írtam önnek, amit nem fogok elmondani a rádiomisoromban. De most írok egy olyan e-mailt, amit végképpen nem és leveszem önt napirendről. Én azt hiszem, hogy ennek a nőnek nincs tartása. Beférztem. Belézt, hogy nem felejtettem el. Ha önben van minimális kurázsi, akkor meg tudja menteni magát, ez még van kilenc perc. Bégréti bátorság erről. Korábban azt hiszem, hogy hozzá akart járulni a rádió vagy a rádióműsorom működéséhez. Őszintén remélem, hogy erre nem került sor. Ha igen, kamattal együtt visszafizetem. Nem azt vártam öntől, és ezt majd befejezem. Ön azt írta: hogy nagyon sajnálja, hogy mindazok, akik nem jöttek el, azoknak a helyében ő nem jöhetett volna el. Nem tudom, Kökény János most itt van-e. Pedig Kökény Jánossal is meglehetősen ellentmondásos viszonyom volt. Kökény Jánosnak küldtem egy e-mailt még előző este. Mert ott megürült valakinek a helye, és reggel válaszolt. Jöjjöttek, hagyott egy sms hogy nem tud eljönni. Ráadásul még annak is eleget tettem, amit ön elvár. De oda nem hívtam el úgy embereket, 40 emberről volt szó, 40 embernek volt felírva a neve, beleértve vagy másodmagával jön-e vagy sem. Ön azt volt ma reggel, hogy nem volt ott egy csapat, akik egyébként bejöhettek volna, ha valaki nem jön el. Ön nem írta azt, hogy ön egyébként szívesen eljön úgy is, hogyha ott helyben közlöm önnel, hogy sajnos létszám felett így menjél haza. Így mindaz a szemrehányás, amit tesz beleértve, hogy fontoskodásban eléri a tízes skálán a és csak azért nem olvasson fel az életrajzát, amit küldött nekem, mert nincs kedvem már tovább Önnel foglalkozni. Tessék. Jó, halló, halló. Bózászorokban a visszahívom. Nem vagyok benne biztos, hogy én azt nagyon szeretném. Én amikor azokat az e-maileket küldtem, amiben nagyon messzékhajlatra küldtem Bodó Margit, hogy gyakorlatilag mind azt a fölös energiámat és ingerenciámat és feszültségemet vezetem le, amely egy ilyen műsor alatt keletkezik, és amit mint önök is tudják, a kabaréban úgy vezet le a Liza Minnelli és a Michael York, hogy elmennek a vasút alá és hordítanak. Miközben én egy szégyenfalat igérek valakiknek, akik nem jöttek el, és akik nagyvonalok, jön valaki, aki azt mondja, hogy de ő miért nem jöhetett el, amikor tessék, ezek nem jöttek el. Ez nem ugyanaz az eset. Mint a csalockival nekem, akinek elnézést kellett volna kérnie, majd én kértem tőle elnézést. Ennek a hölgynek, aki nem hölgy, de udvarias az ember, holnap műsor kezdetig van módja elnézést kérni tőlem, és abban az esetben amnestiát kap, és megmarad a műsorban. Ha nem, ha megőrzi a sértettségét, amire semmi oka, akkor, akkor ennyi. Valaki nem érti a történetet, szívesen válaszolok, de ennél sokkal többet nem ér. Tessék! an enemy, I stick together as a nation, with pride and faith for you and me. Pódo pedig most azt írja, hogy túlreagáltam tanul pedig tudja, hogy az egész műsoron semmiből nem leáll, mint túreagálásból Most, hogy rászakadt a plafon, amit ő váltott ki, most megvádol engem túlreagálással. És itt befejeztem. Ennyi. Elmondtam, hogy mit tud tenni annak érdekében, vagy felhív három percen belül, vagy elnézést kér. Ennyi. Onnantól kezdve megvívja a saját csatáját a lelkével. 4.51 először. Még annyit a stadion meglátogatásáról, hogy az is egy mennyire magyar jelenség volt, hogy azért, hogy ne lehessen semmilyen provokáció, és ugye nem arra gondolok, amiről a mai műsorban volt szó, ezért került végül is hatodik a utára. Ezt a lehetőséget én ajánlottam, és vagyok, hogy tegnap megnézhettük a stadiont. Hajrá, Ferencváros, hajrá, magyarok! Dörö pont a, a Kej dreams reggeli adását hallottátok?